Обряче підтримав. Ба! То був райський кабанчик, замріяно протягнув Галієв, і відкинувся на великому та зручному кріслі. Спогади овіяли його свідомість сірим смогом перепитій молодості. Колись давно, на початку 90-х, Гелієв сидів у КПЗ на Городоцькій. Колишній монастир Бригіток давно замінили на більш корисний об'єкт тюрму.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 «А про що ваш Леоніда збазарить?» Дарці, мабуть, здалося. Він крім привіт і Льоня Крутой е не вміє поки що нічого казати, але навчити можна ще багато чого». «Він сказав мені, гівул, тратуйте!» – голосно закричала захмиліла жінка. «Кохана, тобі, мабуть, досить пити. З'їж морозива або вареника зі сметанкою. Ти майже не закусуєш». Дарина зрозуміла, що чоловік має рацію і притихла, зігнувшись,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 Та вчасно схопився і поглянув на дружину. Вона на диво мило про щось воркувала з катою. — Ось що хміль робить. — Вже з курвічками заколігувала, — подумав чоловік. — У часи моєї молодості биків просто